Dit is net so skuins na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd, 1903 om dan nou precies te wees volgens my horlosie. En is aangeskakel by net Radio SA, net net Radio SA en ons saai ook in alliansie met <coughs> verskoon tog met FM stereo uit. So ons sê baie baie welkom aan al ons gereelde luisteraars. Skoon toppie mee met my stem. <coughs> <coughs> al die gereelde luisteraars van net Radio SA en ook van FM Stereo is baie baie welkom hoor verskond toch is my stem so krapperig bykie krabberig maar somtijds dan het ek nou hierdie post nasale drip en dan drip dit hier op die stembande en dan moet ek nou ees weer een bykie kug gaan hoes en so so verskoon dit maar en ons web tuiste, webadres vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za en hier by ons web tuiste vind jy al die inrichting wat jy graag so wou weet rondom ons internet radio wat dan ook wereldwijd uitsaai so alle mense recht die wereld mag kan op hierdie stadium inluister en die nou wakker so wees na die bepaalde tyd so in self bevind die inlichting wat ons hier op die webwerf kan kry is die inlichting soos die name van ons omroepers en ook die programme wat hulle uitsaai en die tye van die uitsending en ook allerhande ander nuttige informatie plus dan ook ons archief daar waar jy kan gaan rondkrap en kyk en rondsoek vir vorige uitsendings van vorige programme so dat jy op jy eie tyd rustig daarna kan luister maar ook die inlichting is belangrijk soos wat jy kan denk vir ons mense in die buitenland mense wat nou nie precies op jy tyd kan inskakel nie Om vir hulle net die inlichting te gee Nou die inlichting wat mense mag gee is www.netradiosa.co.za En die op die webblad krij mense na al die inlichting Mense het ook daar een klein icoon van een spelerkie van 'n radio waarop je kan klik Maar daar is ook al die ander informatie rondom die verbindings Die verskidde links dan soos wat ons dit in die Engels noem so dat die mens die verskillende verbindings of links kan toetsen en kyk wat er een uh, werkt nou die beste vir jou daar is ook een applicatie wat jy kan aflaai so dat jy de hom altyd by jou kan hee op jou cellfoon of op jou slimfoon of op jou tablet skootrekenaar, persoonlijke rekenaar waarmee jy ook kan luister Nou, omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek hier in een paar tale, en gewo ge gewoon begin ek met die Russische taal, om te sê Sdrafoetsja, en dis nou gemuk op ons boete peter daar, Boe, Saratov, Rusland, en ons kan sê Sdrafoetsja, of mens kan sê Privet, nou, as jy vir Pieter dat goed ken, soos wat ek hem nou ken, dan kan ek vir somme net sê Privet, maar as jy nou, Die hoofd van die land Weer Poetin, as jy onder moet groet Denk ek moet jy maar liever sê Is Drafoetja In die Arabiese lande praat ons van Salam alikum of ook van Mergebaan of Alaan was En in Duits, Goedenabend En in Hebrews, Shalom, Greeks, Kalimera Afrikaans, Goeie naand, Engels Goed evening En hoop ek nou rechtig, jy voel Gegroet So gegroet dat jy nou sommer rustig En thuis voel hier by die radio, ooprechtig, jy voel thuis hier En ek hoop ook my stem is van so hard, behalwe want hy nou so krapperig is Dat dit jou rustig stem en jou lis voel om om te luister Nou ja, al die mense wat ingeskakel is, baie welkom Hoop jy het ergens rustige plekjewek inzit En rustig ontspann ek noem ook sommer net by die geleentheid ek het hier op ons webwerf hier by FB Church omdat ons gebruik maak nou hier van FB Church is ons tletskamer het ek ook daar een foto van een van die associaties waarby ek geregistreer het is net ter inlichting maar vir jou dat ek ook een pastorale berader is, een pastoral kanseler wil sê as jy met my wil praat oor pastorale dinge berading nodig het of iemand wil verwijs jy baie welkom mens wil altyd help en as ons kan help dan doen ons dit, ek het nou nie altyd die tyd om dit te doen nie maar ons maak tyd so maak ons nou tyd vir mekaar koop die tyd uit en help is ons nou kan help soos jy weet van iemand wat een pastorale berading nodig het, ek maar na my verwijs jy weet ons nou waar om uit te kry hier op die kletskamer en dan gesels ons oor alle dinge daar is nou nie iets wat oor ons nie mag praat nie hoekom mag ons oor alles praat ons aanbid God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees hy het alles gemaakt, alles elke liewe ding wat op die aarde is maak je saak wat hier is nie hier op die aarde of in die heel al, God het alles gemaakt, alles behoort aan hom, en omdat alles aan hom behoort, mag ons daar oor praat, ons kan praat oor enige onderwerp, omdat God alles gemaakt het, as ons nou nie iets het nie gemaakt het nie, so kom ons neem die vrymoedigheid, en as jy met my wil gesels doen dit, ons wil altyd hier een stem van hoop wees, daarom noem ons dit, dan ook stem van hoop en wil ons bid as daar gebedsversoeke is as iemand in die nood is en hand uitsteekt dan wil ons graag daar wees en gereed om te help ek hoop ons kan in die toekomst nog meer doen as om net te bid want u weet die Heere verwacht ook dat ons visies dinge moet doen soos wat Jezus dit self gedoen het u weet ons mense honger was het te veel kos gegeen om te eet, mense wat syk was genees het, en dergelike meer. So is dit ook uit Jacobus wat sy geloof, sonder werke, beteken eindelijk niks. Hy sê, hoe kan jy nou vir iemand net sy gaan, en word nou versadig en word warm en hy geen nie vir die broer of die zuster wat hulle nodig het. Nie. So ons moet bykie dink in termen van hoe mens kan visies ook kan help die hand uit te steek en help so is ons dan een stem van hoop en wil ons dit graag wees so luister hier terwyl ek net ons skrifgedeelte opsoek van vandaan daar in 2 Korinthus, so interessant nie koet wie Korinthus kies toch in 2 Korinthus waaruit mens nie baie lees nie met al van die rede daar by 2 Koningshoofstuk 13 gaan ek lees Oor die dood van Elisa En luister ons in die tisentijd na Back to Basics Wat vir ons syng oor die Heere Jezus Christus Jy is al geskakel by net radio SA wat uitsaai aan adiantie ook met FM stereo Jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irene, Pretoria, Zuid-Afrika Ek het hier gedeelte in twee Konings by die 13e hoofdstuk En soms maar so deurlees mykie die kommentaarde oplever verse 14 sê, en toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, my vader, waar van Israel en sy reuters? Nou, hoop ek jy luister soebykie na daar die Eerste gedeelte van die vers En geef ekie daar aan aandag eh, Daar staan en toe Elisa Siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe As jy die bybel mooi lees Dan sal jy sien dat daar is so'n siekte Een siekte tot die dood Die siekte waaraan jy gaan sal sterf En jy sal ook sien, dat die weibel sê, dat jy daar nie van jou verwacht word om vir soe een siekte te bid nie. As die siekte, die siekte tot die dood is, dan gaan die persoon daaraan sterf. So ons lees weer, en toe Elisa siek was, aan die siekte waaraan aan hy sou sterwe,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 daar in die andere kant van Jordaan gestaan het en Godse wa met sy ruiters en sy perde van uit die jimmel gekom het en Elia geneem het en ons weet dat Elia levendig in die jimmel is ja, levendig jimmel toe opgeneem is en dis na die koning hier nou verwijs het toe hy met Elisa praat, want Elisa was daar en en die verantwoordelijkhede van Elia het op Elisa sy skouwers dan gerus, omdat hy ook so gevra het dat het so moet wees so die mantel van Elia het op Elisa sy skouwers geval daarop sy Elisa vir hom nou sy vir die koning van Israel hy moet altyd ontdou ek het al met jou gepraat oor die verskil tussen Israel En by voorbeeld Juda, waar die woord jode vandaan kom Daar was altyd in die e by die eerste drie konings, het omvannig weet hy daar al die eerste drie konings David Casalamo was die, was Israel vereenig, was het een, een koninkryk En toe het hulle bekend gestaan as Israel Maar na die dood van Salamo die, die reik geskeur in twee, in een Noordrijk en een Zuidrijk die Noordrijk het toe begin bekend dan as Israel en die Zuidrijk dan as Juda waar die woord Jood later ontwikkeld het so as hy nou praat van Israel met hy altyd probeer om daarom die geschiedene so bykie te onthou om te weet praat ons nou van die verenigde Israel of praat ons nou van die 10 stammen reik daar in die Noorde daarop sê Elisaan van hom dit is nou vir die koning van Israel Joas, hy sê vir hom, as die profeet en heb hy peleng met my luister, hy sê, baie, baie kostbare, wonderike les om hieruit te leer daarop sê Elisa vir hom, neem een boog en pile sê nou vir Joas, hierdie koning en hy het vir hom een boog en pile geneem, soos wat Elisa nou gesê het En hy sê vir koning van Israël, sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande in die hande van die koning gelee, so het aan hom nou geraak, verder sê hy, maak op die venster, want dan nou Elisa is, nou hier in die kamer waar hy sê klee, en die koning het hom kom bezoek, en kom weer oor hom, en dis hier die laaste weldaad, wat Elisa hier aan hom bezig is, om hom te bewys as een profeet, dis hy sê vir maak die venster oop, daar aan die oosterse kant toe, en hy het het opgemaak, en Elisa sê, skiet, want hy het ons nou vir hom gesê, vat die boog en vat die peil, en dan skiet jy, en Elisa sê skiet, en hy het geskiet, sy sê hy, een peil van oorwinning, van die Heere, een peil van oorwinning op Aram. Jy moet die Arammeers volkome verslaan in Afek. Sien, is 'n profetiese woord, wat Elisa hier uitspreek, hy laat die koning een specifieke profetiese daad doen, hier die peil uitskiet in die oostelike richting, in die richting van die Arammeers, wat eindelijk die groot vijand was van Israel destijds, En hy sê met hierdie pyl verslaan jy nou eindelijk die arameeërs. Dis 'n daad van geloof aan jou aan aan jou kant en 'n daad van profesie aan my kant. Eider sê hy vir hom: Neem die pyl en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israël, Slaan teen die grond. sien wat Vraai vir die koning om te doen Eerstens daar die peil te schiet Nou sê jy van vat die peile En slaan dit In die grond Nou as een mens enige iets doen nee, Ek wil hier moet eerst na my luister Voor ek verder lees Mens enige iets doen, doen jy dit van harte Of jy doen dit maar halfhartig Jy weet ons wat dit beteken nee. Van harte of so halfhartig Goeie, hy sê nou vir hom Neem die peile Wat hy nou doen Sê vir die koning van Israel slaan nou die grond daarmee Toe doen die koning dit En hy het driemaal geslaan En toe hou op Nou my die opkiek Luister na nou die waarneming nou van Elisa Daarop Word die man van God Baie kwaad vir hom Dis nou Elisa Hy word kwaad vir die koning van Juda, van Israël. Hy sê vir hom, jy moes vijf of ses maal geslaan het. Dan sal jy die armeers volkome verslaan het. Maar nou sal jy die armeers drie maal verslaan. Ach weet jy, ek wil hy met mooi luister toch daarna. Dit gaan oor met wat er ergens een mens dinge doen. Met wat er oorgave doen jy wat jy doen as jy iets doen kom ons doen dit met oorgave, kom ons doen dit nie halfhartig nie onthou net alles wat die mens doen enerzijds kom my jou hart uit anderzijds is daar hulp vir ons weet jy daar is een ontelbare skare engele miljoene der miljoene der miljoene van hulle En hulle is allemaal daar ter wille van my en jou volgens Hebreërs. Hulle is geskape ter wille van jou en my wat die saligheid sal beerwe. Nou as dit nou dan die geval is, dan het ons mos een geweldige groot groep goddelike wesens wat hier is ter wille van ons kom ek lees net vir jou hier in die, breers, die eerste hoofdstuk want aan wie van die engele het hy gesê jy is my seun vandag het ek jy gegenereer en wee ek sal om vir hom my vader wees hy sal vir my seun wees en wanneer weer het die eerstgeborene die wereld ingebring en al die engele van God moes om aanbid En van die engele sê hy Hy wat die, van sy boodskappers winde maak En van sy dienaars vier vlamme Die 14e vers sê Is hulle nie amal dienende geeste wat verdiens uitgestuur word ter wille van die wat die zaligheid sal beerwe nie So ons word omring dier miljoene, dier miljoene, dier miljoene, miljoene engele, wat kyk na wat ons doen en hoe ons dit doen en moet u onthou, hier die profeet staan over die koning van Israel, sê vir hom, hy moet nou die peile vat en hy moet die in die grond slaan, en nou doen hy dit so halfhartig dat hy vir hom sê, dat hy eindig kwaad word vir dit staan hier so, in die 19e vers Daarop word die man van God baie kwaad vir hom, en sê, jy moes vijf of zesmaal geslaan het, dan sal jy die armeers volkome verslaan het, maar nou sal jy die armeers net driemaal verslaan. Nou kan die kind van God ook kwaad word. Dank een bykie daar. Ja, natuurlijk man, hoekom nie, as mense goed so halfhartig doen, as mense nie luister en skanders nie na die ouders luister nie en so meer en so meer, kan ons nie net so los nie nou saam mense wat dink nou dit betekend is liefdeloosheid, ach mense van praat mense weet jy wat God is liefde en hy het opdracht gegeen hy vat hier die volktoeile uit Israel uit Egypte geleid en hy vat in die landkaan en hy sê Verslaan al hier die nazies, hier die 7 nazies, moet aan hulle geen genade toon nie. Dat is mense wat God nie rechtig ken, hulle het een of ander afbeelding van God aan hulle denken, wat hulle op een of ander manier ont, ontdek het, of opgebouw het, of verkeerdelik geleer is, of of hoe dit ook al. Maar mense, as dit nie ooreenstem met god Godse woord nie, dan is jy bezig met die afgod. Daar is baie mense wat afgehoor het, dien die hulle besef het nie eers nie. God is wie hy sê wie hy is, hy is nie dit wat ek en jy van hom sê nie, of wat iemand anders van hom sê nie. God is dit, is dit wat hy van hom self sê. Verse 20 Daarna het Elisa gesterwe en hulle het om begrawe is na nou die dood van Elisa soos wat elke mens maar gaan sterf dit net 'n absolute feit behalwe as jy gaan blij leef totdat Jezus Christus weerkom dan gaan jy as jy kind van God is die wederbare is die rechtig kind van God is gaan jy in een oomblikste tyd verander word en een verheerlikte lichaam he en gaan jy nooit sterf nie anders as dit nie gebeur, jy gaan jy in elk geval sterwe, maar onthou Jezus het gesê, sien omklo dan kan jy nooit sterf nie kom ons luister hier verder ek, ek het idee, ons luister hier nou na verkeerde het ons net hier, die rechte snit hier kruim van back to basics kom ons luister alle van die krip tot die kruis van ons sang van die krip tot die kruis Ja, hy is ingeskakeld by net Radio SA wat ook uitsaai in alliantie met FM Stereo en ons bezig met ons program hier Stem van Hoop, ons wil graag Stem van Hoop wees Ek luister, ek lees vir ons hier uit 2 Koningshofstuk 13, het gaan hier oor die dood van Elisa en by vers 20 sê daarna het Elisa gesterwe en hy het hom begrawe, soe Nou le Elisa in die graf En as die mens in die graf le Dan is jy bezig Om dan te ontbind tot het net jou geraamte daar le In die destijdse manier van begrawe Soos Jezus ook Jy Je weet ons nou Ampersoos in die vertrek En dan daar een klip voor gerol Soos wat die mens dat vandag ook in Jerusalem kan gaan kyk Daar by die plek waar Jezus begrawe was en nou kyk wat gebeur hier, en die bendes van die moabiete het die land ingekom, met die ingang van die jaar, hierdie was soos terroriste, wat mense aangeval het en dan weggehaard het, soos wat die mens het ooral vandag ook weer sien, was dan ook sulke bendes moabiete, wat mense geterroriseer het, dan kan julle ook maar terroriste noem, en nou, vandag lyk het vir my, weet ons nie meer wat is een terrorist nie, en hulle bezig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende, daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi, so hier is, hier is een begrafnisprocesie aan die gang, die westmos moest alweer begrafnis nie, Mense draan nou die kust en nou hier het hulle nou die like gedra om om te gaan begrawe en terwijl hulle nou in hierdie procesie, in hierdie begraafne situasie is, toe sien hulle met eens een van hierdie terroriste groepen wat hier op hulle afstorm. En toe gooi hulle hierdie like somme by die heel eerste naaste graf, wat toevallig dan die graf van Elisa was. En toe die man met die gebeente Van Elisa in aanraking kom Het hy levendig geword En opgestaan op sy voete Nou as jy is maak ek van hy die tekst Iets dat jy dit weer sal kan sien later Want mys lees nou nie tikkels in 2 Konings nie En 2 Konings 13 En dit miskien daar te highlight dat het jou kan herinner wat gebeur in een mensse lichaam. Wat doen God in een mens? Dit wat God doen, kan niemand wegvat van jou af. Nie. Dit verdwijn nie, dit gaan nie ergens verloore nie. Dit wat God vir jou doen, gaan tot binnen in jou bene, tot in jou beenderen tot in die morg van jou pijpe dat nie wonderlik nie raak jy nie opgewonde daar oor nie die maak vir my so opgewonde hierdie man Elisa was dier God gebruik en hierdie sieninge wat op hom gerus het het nie van hom gewijk nie Al was hy al dood, al was hy al nog net een geraamte wat daar geleg het. Rus Godse sieninge wat hy vir hy die man gedoen het, en wat hy in hom gedoen het tot in sy diepste beendere, is nog altyd daar teenwoordig. Mense daarom, wanneer hy iemand begrawe, moet nie ween soos iemand wat geen hoop het nie, as dit iemand is wat gered is, wat Jezus angeneem het as sy of haar persoonlijke verlosser en zaligmaker sê Jezus kan jy nooit sterf nie, dit wat ek vir jou gedoen het bly tot in jou diepste beendere en Jezus gaan terugkom met jou gees en siel, want die oomlik as jy sterf dan verlaat jou siel en jou gees jou lichaam maar dit wat God in jou lichaam gedoen het, gaan nie tot niet nie, het verdwaai nie, het bly daar. En wanneer God terugkom, Jezus, met jou siel en met jou geest, dan gaan jou siel en geestse lichaam weer herenig word. En gaan hier die doodheid opstaan, soos hier die persoon wat hier dood was, en toe hy net aan die beendere raak, van Elisa, toe staan hy die doodheid op, mense, het is mis wonderlik, denk nie daaran, selfs saktoeke, wat in die dag van die apostels, wat hulle met hulle gedra het, as dit op syk is was, het hulle gezond geword, so is God teenwoordig by een mens, daar er is niks, wat ons kan skui van die liefde van God wat in ons is nie. Dit wat hy vir ons gedoen het, is eeuwigheidswerk, dit verdwijn nie ergens nie. Dit is altyd by jou, daarom is ek en jy, waar ons ook al mag beweeg, soos beweeg soos ons is ons een seen vir ander mense, Een persoons geest stel die dinge sommer op by jou, net soos wat jy dit ook kan optel. By iemand anders, soos die skrif, sy ons gees getuig met die gees van iemand anders, dat ons kinders van God is. Daar kom een vibrasie, wat ons afgeef. En as een hier hierbinnen, na ons eie geest, aan die gang. Wonderlik is dit nie vir jou nie. So, denk daaran dit wat God vir jou doen en wat hy nou bezig is om vir jou te doen en waarin ons in detail nou nog wil praat oor hier die hartschirurgie en dinge wat gedoen moet word en hoe God ons moet help dat ons soos wat Paulus dit aan ons tel, geest en seel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus en is God wat het doen vir ons en ons luister hier weer na back to basics want ons moet maar terug gaan na die fondasies toe back to basics wat vir ons syng oor ek is I am a veewachter, toe God aan hom verskyn op die berg oor heb a stem oor die brand in die door en bos wat nie wil uitbrand hy het sy aandag getrek door die Heere dat hy nader kom roep hy moes die door en bos jy God Godse naam beteken ek is en het is ook nou nie net precies dit nie. die woord HWH wat god Godse naam is omdat Godse naam is nie God nie, ek hoop jy weet dit al in hierdie tyd net soos my naam nie mens is nie ek, ek is een mens maar dis nie my naam nie. ek het een naam die woord God beteken goddelike wees maar dis nie die god van Isaac, Abraham en Jacob op Abraham, Isaac en Jacob, hoe dit ook al wil en wat er volgorde sy naam is H.W.A. wat hy vir Mooses gesê soos ons het nog vertaal het in Afrikaanse ek is wat ek is God is wat hy is, God is wat hy was, God is wat hy sal wees, dit is een inskrywing van die werkwoord om te wees, in al sy vorme, want God verander nie, dit is geen skadewee van een verandering by God nie, sommige mense, dankie God van die oud testament, is een ander soort God, dit is die God van die nieuwe testament, nie, God verander nie, dit is nie een skadewee van verandering by hom nie, God bly Tot in alle eeuwigheid ek is En hierdie groot ek is Werk in een mens En in Philippense Sê Paulus dit vir ons Dat God in ons werk Hy sê in die 13e vers in die 2e hoofdstuk Want dit is God wat in julle werk Om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag Mensen, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy sal weet wat dit beteken En dat jy dit sal onthou, dat jy dit nooit sal vergeet nie Dat God in jou werk, soos wat hy in Elisa gewerk het En daar die eeuwigheidswerk in om gedoen het so dat terwyl net sy bene van sy geraamte daar in die graf nog geblei het, was daar die werk wat God in hom gedoen het nog altyd daar teenwoordig. So kom ons luister na hierdie 13e vers wat sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, Sowel as om te werk na sy welbehaar, ek wil dit aan jou haar fijn verduidelik, dat jy dit nooit vergeet nie. God werk in jou wil, hy werk in jou om te wil, hy werk dus in jou wil. Douwe mens, het in jou hart, het jy, een emotie, een intellect en een wil. Maar kan nie saken wat de vorgeorde jy dit wil plaas nie intellect, emosie wil hak dan die saak, sy so gee in wat te vol order jy dit nou noem nie nou denk in termen van jou wil wil jy of wil jy nie kom ons vat een hond, jy sta na by die hond en jy wil vir hom sy kos gee om te eet en hy wil nie eet nie Dan verstaan ons ons wat dit beteken En jy kyk aan een ander hond wat wil eet Het is die verskil tussen die twee Die een het die wil om te eet En die ander het die wil om nie te eet Nou alles kom uit ons hart uit Elke liewe dingiek jou wil As jy een sterk wil het Sê nou maar jy is een persoon met een gebeldige sterk wil wat nie soms stuit, omdat sommige mense jou staan of jou verkling neer of jou negatieve dinge toesnau of jou sê, maar jy kan het nie doen nie, en so meer en so meer, wat ook al die geval mag wees. As jy sterk wil het, dan gaan daar die dinge jou nog nie affecteer nie, want jy weet wat jy Want jy weet wat jy wil en jy weet ook al kom daar nou teestand dan is dit nou maar net doodgewoon deel van die lewe dat ek teestand gaan he of teestand mag he afhangende van wat jy bezig is om te doen nou Paulus sê dis God wat in jou werk om te wil as ek dus een sterk wil het iemand het eentijd my gesê een vriend van my wat my eindelijk geleer het om te, om te begin draf toe ek nog in die school was, het my vroeg in die ochtend kom haal, ek moet wakker maak en dan het ons nou gaan draf en so het ek gedraf en gedraf tot ek nou later nou nie meer voor omnoerde gehad het om by my te wees nie, het my self en ek het self wou hardloop, daar was het nou nie nodig dat iemand my vroeg in die ochtend moet kom wakker maak en ek het dit self gedoen, ek wou dit graag doen, want het vir my lekker, het is vir my tot vandag toe nog ingenaam, om dit te kan doen, en hy kry my een nacht, en daar ergens op die pad, ek was op pad terug, van waar ons gewone gen gehaardlip het, en dan weer terug, en hy was toen op pad daarin, en toe hy nou by my voorby haardloop, so haardlip hy nou eerst na my toe, en hy sê vir my jach, ja, draf jy al so ver? Maar toe was dit nou nie baie lang na die tyd wat hy my begin neem met om te gaan draf nie sê vir my jong wie jy, ek het nog nooit een oud gesien met so sterk wil soos jy nie maar hoed het ook al sê Op dit nou maar net een manier was om jy aan te al te help dit sal ek nou nie weet nie maar jou wil, God werk in jou om te wil. Dit nie wonderlik nie. So jy gaan anhou, jy gaan, nie, jy gaan nie halfpad omdraai nie, want God werk in jou om te wil. Jy wil die eeuwige lewe beerwe En God werk in jou En daarom is hier miljoene der miljoene Engelen ook nog bezig om jou te help Want hulle is gemaakt ter wille van my En jou vir die eeuwigheid en die zaligheid Gaan beherroeg so God werk in jou Hy werk dit hier diep binne in jou diepste wese tot in jou Murg, kan nie onthou die, die, die woord van God is so skerp Hy skerper is in die gesweesnijdende Zwaard en hy dringt dier To die scheiding van gewrugte En murg en siel en geest en is een beoordeelaar van die oorleggingen van die hart. God werk tot diep in die diepste, diepste van jou wees, al werk hy, en hy werk in jou om te wil, maar dis nie al nie, God werk nie net om jou, net dat jy wil nie, so onthou nou, as God in jou werk, gaan jy nie ophou nie, jy gaan vol hart tot die einde toe, omdat God in jou werk om te wil, maar dis nie al nie, Sowel as om te werk na sy welbehaar, so God te welbehaar het, want een mens kan wil om goed te ding en sterk wil heen, en sterk wil om verkeerde goede doen Maar nee, het is om een welbehaar te heen, en wat jy doen dat God in ons werk. So God werk dit in ons. Kan jy onthoud, by Jesus' doop waar hy gestaan het wat ek al baie keer vir jou gesê het omdat dit elke keer terugkom na hierdie bepaalde feit toe oor God wat die wel beha in ons moet he want ons moet onberispelik wees geestseel lichaam die dag wanneer Jesus kom toe Jesus gedoop is daar die dag toe kom God die Vader's stem direct uit die hemel wat sê dit is my geliefde sjoen en wie ek een het luister na nou, mense, een welbehaar is om blij te wees oor iets wat iemand doen as jou kind een uh, reesies gehartlip het en gewin het, of die tweede gekom het of derde, wat ook al of wat het net klaaggemaak het en jy sê vir die kind man baie, baie, baie geluk volgende keer gaan die tweede kom en die keer daarna gaan die eerste kom, en soe meer, wat ook al dan, nou die uitdagings is, nou wel beha, hoe kan die mens nou wel beha he, as jy gehoor dat jy kind het, omvergryp aan verdovingsmiddels, en sylke goed, moes, moes jy wel beha daarin he nie, hoe sal God nou wel beha en die volk Israel, wat bezig is om die fontein van levende water te verlaat, en hulle hart op God keer, weg van hom afbeweer, God wil sê, behade aan nie, maar God werk in ons, so dat ek bly kan wees oor ons, en trots kan wees nie, dit is my kind daarie, dit is my kind, al maak hy foute, As hy opgestaan het daar, en hy skitter die stof van hom af, en hy gaan aan, want ek het vir hom, ek werk in hom om te wil ook. Hy gaan nie ophou nie, hy gaan nie omdraai nie. Hy of sy, om en te enkele praat, ek is om net uitgewoond, praat in nie, nie mannelike terme. God is lief vir jou hoor, hy geef verskrikkelijk baie vir jou om. Hy sal het nooit rechtig die diepte daarvan peil, voordat ons om sien heen maar hier is een tekst daarin, om ons te herinneren, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet het, so het elkie wat in hom geloof, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, so lief, so lief, is God vir jou, en mag jy dit nooit vergeten, mag dit altyd by jou by jou bly, mag dit Deel wees van jou mens wees. En dat ons dit ook nie sal vergeet nie. Altyd sal onthou die liefde wat God vir ons het. Jy dit het nie vergeet nie. Mens luister ten en dan groet ek jou. Tot morgen, defoe as daare môre is, sien ek jou weer. Vrede vir jou, lekker slaap. een hier kan bestaan nie. Jy son u kan weer staan nie dit weet jy waar